Salme 148 Lovpris ja! Lovpris Jehova fra himmelene, Lovpris ham i høydene! Lovpris ham, alle hans engler! Lovpris ham, hele hans her! Lovpris ham, sol og måne! Lovpris ham, alle lyset stjerner! Lovpris ham, dere himmelenes himler, og dere vann som er over himmelene! La dem lovprise Jehovas navn, for han, han befalte, og de ble skapt. Og han lar dem bestå for evig, til uavgrensetid. En forordning har han gitt, og den skal ikke falle bort. Lovprise Jehova fra jorden, dere havuhyrer og alle vanndyp, ill og hagel, snø og tykk røyk, du stormvind som fullbyder hans ord. Dere frukttrær og alle sedrer, dere dyr og alle husdyr, dere kryp og vingete fugler, dere jordens konger og alle folkegrupper, dere fyrster og alle jordens dommere, dere unge män og også dere jomfruer, dere gamle menn sammen med gutter. La dem lovprise Jehovas navn, for hans navn alene er uoppnåelig høyt.» Hans verdighet er over jord og himmel. Och han skal løfte hornet for sitt folk, lovprisningen for alle sine lojale, for Israels sønner, det folk som er ham nær. Lovpris, ja!